Timotei 6, versetul 18 Îndeamne să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Îndemnul este unul din mijloacele harului lui Dumnezeu, folosit la mântuirea și desăvârșirea omului. De aceea porunca cuvântului lui Dumnezeu în privința aceasta este categorică, Evrei 10, 24 și 25. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. E o datorie sfântă a copilor lui Dumnezeu de a se îndemna unii pe alții la dragoste și la fapte bune, de a se îndemna în lucrarea Domnului și în lupta duhovnicească. Niciunul din cei răscumpărați nu este scutit de la împlinirea poruncii îndeamnă. Și mari și mici, și tineri și bătrâni, Pot îndemna pe alții spre tot ce este bine și adevărat, spre tot ce este sfânt și veșnic. Când unul obosește în vreo privință, celălalt trebuie să l îndemne la curaj și răbdare, la dragoste și statornicie. Aici e rostul adunării credincioșilor, să se îndemne unii pe alții, nu unul pe alții, ci unii pe alții, adică toți. Dar nu numai între ei trebuie să se îndemne credincioșii, ci să îndemne și pe ceilalți oameni să vină la Domnul Isus, care poate să-i mântuiască și să-i fericească pe vecie. Îndemnul este necesar totdeauna, oriunde, oricui și în orice timp și loc. Îndeamnei să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Așa scrie Sfântul Pavel lui Timotei cu privire la cei bogați. Ei trebuie să fie bogați în fapte bune, bogați în dărnicie, bogați în simțăminte de milă și dragoste față de alții. Iată singura bogăție dorită de Dumnezeu din partea credincioșilor săi, singura bogăție aducătoare de pace și fericire, singura bogăție pe care nu o pot fura hoții și pe care moliile și rugina nu o pot mânca. Sfântul Ioan Gură de Aur scria nu împotriva celor bogați vorbesc, ci împotriva celor ce întrebuințează rău, averea. Bogățiile nu sunt un rău, răul este greșită lor întrebuințare. Bogatul este numai administrator al comorii cele hotărâte săracilor. A nu da săracilor din avere este o pradă. Nu cruța banii și chiar de sarcere ar cere ca să dai totul, tu dă. De multe ori cruțăm banii, iar pe frații nu-i cruțăm. Cruțăm cele fără suflet și nu cruțăm sau neglijăm pe cele cu suflet. Sfântul Teodor Studitul spunea: Bogăția faptei este bogăția sufletului, lipsa ei este moartea veșnică. Ava Evagrie scrie și el limpede: E bine să ne îmbogățim cu blândețea și dragostea. Fericit este sufletul care s-a dat în întregime Domnului Isus, pentru că El nu mai este legat de nimic de pe pământ. Ca să faci binele trebuie mai întâi să-L cunoști. De cunoașterea binelui atârnă săvârșirea faptelor bune. Binele este unul singur, Dumnezeu. Dacă nu cunoști binele, dar ai vrea să-L cunoști, caută-L cu toată inima și-L vei găsi. Toată starea nenorocită de pe pământ și din viața individuală a omului vine de aici, Necunoașterea binelui și a răului Fiecare vede binele din punctul lui de vedere Dar punctele de vedere nu sunt vedere, ci orbire Când ieși din tine însuți, din cercul strâmt vorba lui Eminescu La Domnul Isus Hristos El este întinderea luminii, soarele dreptății Atunci vezi cu adevărat și binele și răul și nu le mai amesteci Atunci primești și puterea să înfăptuiești binele numai în măsura în care suntem dați lui Dumnezeu, dăm altora din bunurile pe care le stăpânim. Numai așa ne putem bucura de adevărata libertate și pace. Numai când simți cu alții, știi să întrebuințezi bine valorile pe care ți le-a dat Dumnezeu, atunci semeni cu El, atunci te pune în lucrarea Lui, atunci câștigi biruințe și n-o în afară. cine e mădular în trupul lui Hristos, trebuie să fie bogat în fapte bune. Aceasta este starea normală a celui născut din nou. A face din când în când o faptă bună, spunând totuși că ești în Hristos, este ceva care se contrazice în sine, pentru că în Hristos nu este sărăcie. Un mădular în trupul lui Hristos simte cu celelalte mădulare. Aceasta este o dovadă a nașterii din nou și a sănătății duhovnicești. Să simtă împreună cu alții. Simțim împreună cu alții numai când suntem bogați în dragoste și milă, când nu mai este nimic din cei i pământesc pe inima noastră. Cu cât suntem mai goi de lucrurile lumii, simțim mai ușor împreună cu alții. Cel prea îmbrăcat și prea încărcat nu poate simți. Doamne Iisuse, dăm necurmat harul de a mă dezbrăca de toate câte m-ar putea împiedica de a fi simțitor cu alții. fă asemenea ție, care te-ai dezbrăcat de toate, ca să poți simți cu noi oamenii păcătoși, Îmbracă-mă cu mila, cu dragostea și cu sfințenia ta ca să pot simți cu alții și să pot ajuta cu adevărat. Amin. Aproape ca o seară, morția la un pas Versetul 19. Așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. De la naștere și până la moarte, necurmat, ziua și noaptea, omul își strânge comoara chiar fără să-și dea seama totdeauna de acest lucru. Există numai două feluri de comori, comoara bunei temelii a vieții în Hristos și comoara de mâine pentru ziua dreptei judecății a lui Dumnezeu. Comoara bunei temelii a vieții în Hristos este comoara cerească despre care vorbește Domnul Isus, adică tot ce strângem bun și adevărat prin Duhul Sfânt se adaugă acolo sus. Comoara de mâine este comoara păcatelor și a lucrurilor pământești nepredate Domnului, bogății trecătoare strânse aici în lumea de jos unde le fură hoții și le mănâncă moliile și rugina. Toate lucrurile de pe lângă noi, dacă nu le-am predat Domnului, slujesc la mărirea comorii de mânie din ziua dreptei judecăți, slujesc la tulburarea și chinuirea vieții prezente. Pe când lucrurile predate Domnului, slujesc la fericirea noastră de acum și la strângerea unei bune temelii pentru viața veșnică în Hristos. Vremea de acum e o traiestă spartă, cu cât strângi mai mult în ea, cu atât se pierde mai mult. Bogățiile pământești le avem numai pentru că prin ele să ajutăm la propășirea lucrării Evangheliei printre oameni, să ajutăm pe cei lipsiți, ca în felul acesta să ne strângem o bună temelie a vieții veșnice. Limpede scrie în cartea proverbelor, omul cu bogăția lui își răscumpără viața. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, bogăția numai atunci poate fi proprietatea noastră când o împărțim la săraci. Poetul persan Sadi spunea la fel, cel mai mare dintre cei bogați este acel ce ajută pe cei săraci. Interesantă este matematica lui Dumnezeu. Strângi numai când dai și risipești numai când strângi. Când dai la săraci, strângi comori în cer. Când strângi bogății pentru tine aici pe pământ, le risipești pe cele din ceruri. Și așa este cu toate rânduielile lui Dumnezeu. În dicționarul lui, înălțare înseamnă coborâre, Tărie înseamnă slăbiciune și predarea vieții înseamnă câștigarea ei. Fericit este omul care înțelege limba duhovnicească a lui Dumnezeu și se supune tuturor poruncilor ei. Încă un gând. Temelia bună este Hristos, cunoașterea Lui. La această temelie trebuie să strângem zilnic prin mijloacele harului lui Dumnezeu, căci oricât de mult am strânge, tot mai avem de strâns. Cunoașterea Domnului Isus este fără sfârșit. Cu cât îl cunoaștem mai mult, dorim să-l cunoaștem și mai mult, îl iubim mai mult și chipul său se limpezește mai bine în trăirea noastră. A strânge o bună temelie pentru vremea viitoare înseamnă a crește duhovnicește în omul cel nou. Aceasta este o lucrare zilnică pe care trebuie să o facem noi, cei născuți din nou, folosind hrana și apa vieții pe care ni le-a lăsat Dumnezeu în cuvântul noului său legământ. Casa să apuce adevărata viață Nu este vorba aici despre viața veșnică, ci despre adevărata viață pe care trebuie să o trăim noi copiii lui Dumnezeu zilnic. Nu ne putem trăi cu adevărat viața cea nouă dacă nu strângem necurmat o bună temelie în inimă. Psalmul 119 cu 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iar acest lucru să nu-l facem din duhul legii, ci din cea mai fierbinte dragoste și cu cea mai mare plăcere. Să înțelegem cuvântul comoară din acest verset ca pe ceva scump de tot și plăcut inimii de care nu putem să ne despărțim. Numai ceea ce ne este comoară, iubim și jertfim mult. Da, Hristos este buna temelie a omului credincios născut din nou. Colosen 2, 7. Fiind înrădăcinați și zidiți în el, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date. 1 cu 3,11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Să zidim mereu pe temelia Hristos, pentru ca atât templul personal, cât și cel colectiv, să ia chipul lui Hristos. Aceasta e singura faptă bună pe care o cere Dumnezeu de la noi, copiii săi. Cine zidește pe temelia Hristos cu ceea ce dă el, materialul pregătit de el, acela are trăirea și gândirea lui și dovedește că face parte din trupul lui. De tot ce ai în drum, ce noapte te-ți de 20. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel. Urmașul Domnului Isus, în partea pe care trebuie să o facă el în lucrarea mântuirii și desăvârșirii lui, este să păzească cele încredințate de mântuitorul său și de a se feri de toate cursele vrăjmașului. Paza bună la averea duhovnicească a Harului lui Dumnezeu este numai atunci când ne ferim de locurile primejdioase, pline de hoți și de tâlhari. Nu trebuie să trecem niciodată pe drumurile pe unde umlă vrăjmașii dacă nu vrem să fim jefuiți. Unul din acești vrăjmași este flecărea la lumească, vorbăria fără rost, clevetirea și glumele proaste. Câte comori duhovnicești nu s-au pierdut prin gura nestăpânită. Cât rău s-a făcut lucrării lui Dumnezeu prin gura nestăpânită, cât rău s-a făcut lucrării lui Dumnezeu prin fleacurile pe care le rostesc cei credincioși. Orice cuvânt nepotrivit, ușuratic și cu două înțelesuri, este o săgeată care găurește traista cu comori a vieții noastre, din care apoi încep să cadă lucrurile de valoare. Cine vorbește fleacuri, cum mai poate mărturisi adevărul lui Dumnezeu? Mare atenție aici! Să ne ferim de flecările lumești, noi să ne ferim, Dumnezeu nu ne ferește pentru că e partea pe care noi trebuie să o facem în lucrarea mântuirii. Alt vrășmaș de care trebuie să ne ferim este împotrivirile științei, Pe nedrept numite astfel. Adică să ne ferim de falsa știință, de știința care nu știe. Cum să te lași călăuzit de cel care nu știe adresa? N-ar fi o prostie? Cum să te lași condus de cel care nu cunoaște adresa curăției, a păcii și a fericirii? E mai bine să nu știi decât să știi rău. De fapt, e același lucru. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea O bună neștiință e mai bună decât o rea știință. Adevărata știință este numai aceea care descoperă viața, o păzește și o face fericită. Adevărata știință descoperă izvorul vieții, adică pe Dumnezeu, singurul care poate da viață și fericire adevărată. Foarte frumos și adevărat, a scris scriitorul german Thomas Mann despre această problemă esențială a vieții, cunoașterea. Zicea el, dacă vrei există totuși și o disciplină în care regina filozofie devine ea însăși servitoare, devine știință auxiliară sau academic vorbind specialitate secundară și aceasta este teologia, știința despre Dumnezeu acolo unde dragostea de înțelepciune se ridică la contemplarea esenței supreme, la izvorul originar al ființei, la învățătura despre Dumnezeu și despre cele duhovnicești, acolo s-ar putea spune, este culmea demnității științifice, acolo este atinsă cea mai înaltă și cea mai nobilă sferă de cunoaștere, piscul gândirii, țelul cel mai elevat al intelectualului în aripat cel mai elevat pentru că aici toate științele profane, de pildă chiar a mea filologia și cu ea și istoria și altele, devin simple instrumente în slujba cunoașterii celor sfinte și chiar și acesta e un țel ce trebuie urmărit cu adâncă umilință, căci precum spun cuvintele Scripturii, este mai presus de orice rațiune, iar spiritul omului ajunge la o mai cucernică, mai fidelă supunere decât i-ar fi fost impusă de orice altă savantă în grădire profesională. Am încheiat citatul. Am dat acest citat pentru a întări ideea că adevărata știință este aceea care duce la Dumnezeu, care știe precis adresa fericirii și a păcii după care suspină ființa umană. O cunoaștere falsă înseamnă întuneric, înseamnă moarte. Copilul lui Dumnezeu trebuie să se ferească de toate căile morții întrucât atârnă de el. De ceea ce ne putem feri noi, nu ne ferește Dumnezeu. Să mai stăruim asupra acestui verset. Nu poți păzi ceea ce ți s-a încredințat din partea Domnului Isus, dacă nu te ferești de ceea ce a spus El prin cuvântul Său scris ca să te ferești. Iată câteva lucruri de care trebuie să ne ferim în umblarea noastră pe pământ ca să putem păstra comorile lui Dumnezeu. Matei 7 cu 15 Feriți-vă de prorocii mincinoși, toți cei care nu vin cu învățătura apostolilor. Luca 12 cu 1 Păziți-vă de aluatul fariseilor, fățărnicia. Iacov 1 cu 27 Păziți-vă să nu vă întinați cu lumea. Păziți-vă de idoli. Omul poate să devină idol pentru alt om, lăcomia este închinare la idoli, tot ce nu face parte din adevăr este idol. Despărțiți-vă de cei ce au o formă de evlavie, despărțiți-vă de cel ce aduce dezbinare împotriva învățăturii primite de la Sfinții Apostoli, feriți-vă de certuri și el cu privire la lege, feriți-vă de certuri de cuvinte, feriți-vă de curvie, feriți-vă de întrebările nebune. Feriți-vă de lucrurile jertfite idolilor și de cele jertfite morților. Feriți-vă de poftele firii pământești. Feriți-vă de vorbele goale care n-au adevărul lui Dumnezeu în ele. Feriți-vă de orice frate care trăiește în neorânduială. Feriți-vă de orice se pare rău. În versetul de mai sus porunca este Ferește-te de flecăriile lumești, adică de orice discuție din care lipsește cuvântul scris al noului legământ. Și discuțiile care înalță o partidă religioasă oarecare sunt tot flecărie lumească și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel. O părere, o ipoteză nu știință, de aceea nu trebuie să pierdem vremea cu ceea ce nu este știință sigură. În felul acesta putem păzi ceea ce am primit din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă valori mari, aceasta e partea lui noi însă trebuie să păzim aceste valori ca să nu ni le fure hoții. Aceasta este partea noastră. La ce îți folosesc darurile primite din partea lui Dumnezeu dacă peste câteva clipe ți le fură hoții? Sunt mulți hoți. Cel din tine și cel mai periculos hoț este eu cel vechi din tine. Acesta vrea să folosească darurile lui Dumnezeu în scopurile sale egoiste. Al doilea hoț este lumea cu plăcerile și filozofiile ei. Zice Duhul Sfânt, cu 2,8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire șartă După datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos Ca să păzești adevărul în viața ta, trebuie să te ferești de neadevăr tot timpul A cunoaște adevărul lui Dumnezeu este adevărata știință duhovnicească Știință care duce la mântuire și fericire veșnică Știința duhovnicească face pe om mai bun, mai înțelept și mai destoinic în lucrarea sfântă care apără viața. Știința duhovnicească face pe om după chipul lui Dumnezeu. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel. Sfatul acesta ni-l dă Duhul Sfânt și nouă. Iertării tale Și sufletul Lui tău. Primește-l și-l Urmează Cu-ntregul Vieții doar, Căci ziua ta se seriază. Versetul 21 Pe care au mărturisit-o unii și-au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin. E vorba aici de falsa știință amintită cu un verset înainte. Dreapta știință are adevărul, iar credința adevărată este fica adevărului. Iată de ce știința și credința sunt surori, iar sufletul care le are este luminat. Pe drumul vieții, aceste surori merg împreună, gata totdeauna să ajute sufletele spre fericire. Știința se ocupă cu partea văzută a lucrurilor, știința se ocupă cu partea văzută a lucrurilor, iar credința se ocupă cu partea lor nevăzută. Căci trebuie să fim de plin impeziți în privința aceasta. Universul lui Dumnezeu are o parte văzută și una nevăzută, așa cum și omul are o parte văzută și una nevăzută. Nu e vorba numai de trup și spirit, lucru de la sine înțeles, ci toate virtuțile sunt nevăzute în esența lor. Numai când se materializează în fapte, devin văzute. Credința se ocupă cu partea nevăzută a lucrurilor, ajutând știința să înainteze în cunoaștere. Atât știința cât și credința nu pot trăi despărțite. Cine se abate de la știința dreaptă, rătăcește de la credință și invers. Apostolul Pavel, în sfaturile pe care le dă lui Timotei cu privire la păstrarea credinței și la ferirea de falsa știință, are în vedere pe gnosticii de atunci, curent care amesteca filozofia cu credința. Pentru noi cei de azi e cu atât mai necesar să primim aceste sfaturi că cispitele sunt mai mari și mijloacele de înșelare ale diavolului sunt mai multe și mai viclene. Partea a doua a versetului, care este încheierea epistolei, zice Harul să fie cu voi. Amin. Nu este alt însoțitor mai desăvârșit pentru omul credincios decât Harul. Ochiul Harului neveghează necurmat și mâna lui ne sprijină în toate slăbiciunile noastre. Fără Har nu-i cu putință viața cea nouă în Hristos, nu-i cu putință intrarea în templul adevărului și al împărăției lui Dumnezeu. Datorită Harului am putut medita și scrie aceste rânduri asupra epistolei întâi către Timotei, iar cei care vor citi sau auzi meditațiile și vor simți mângâiere, luminare și întărire prin ele, tot Harului se datorește. Harul vine de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos, căruia i se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și în vecii vecilor. Amin.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 descurgea Îrmane călător, Trezește-te cercerei, Pe Domnul-n ajutor, Cu ultima putere, Îrmane călător. iar te